Буремний перевал Емілі Бронте. Розділ 29. дев'ятий. Увечер після похорону ми з панянкою сиділи в бібліотеці, охоплені сумними розмислами, а одна й невтішним сумом за нашою втратою і вгадали про похмуре наше майбутнє. Ми тільки надійшли згоди, що Катені, що найбільше дозволять і далі жити у Гренджі, принаймні за життя Лінтона. Може, і йому дадуть оселитися тут разом із нею, а мене залишать економкою. Така розв'язка була занадто гарною, щоб на неї сподіватися. Та все ж я не втрачала надії і вже заздалегідь раділа, що залишусь у рідному домі, при службі та що найголовніше, при моїй любій панянці. Коли раптом до кімнати вбіг слуга, один із тих, хто вже були звільнені, та ще не встигли залишити дім і сказав, що бісів і прямує впрямує подвір'ям, то чи не замкнути двері перед його носом? Навіть якби нам вистачило нерозважливості віддати такий наказ, то забракло б на це часу. Гідкріф, не обтяжуючи себе надмірними люб'язностями, вважав зайвим постукати у двері чи сповістити про свій прихід. Він був хазяїном і скористався хазяйським правом входити у дім, не питаючи дозволу. Зачувши наші голоси, він прийшов просто до бібліотеки. Спровадив служника геть і зачинив по собі двері. Це була та сама кімната, куди його запросили як гостя 18 років тому. Той самий місяць світив у вікно, а за вікном широчив той самий осінній краєвид. Ми ще не запалювали свічки, але в кімнаті все було видно, навіть портрети на стіні. Чарівне личко місіс Лінтон, приємне обличчя її чоловіка. Гітклів підійшов до вогнища. Він також не змінився з роками. І він виглядав так само, Лише його смагляве обличчя трохи змарніло і здавалося більш вивершеним, а постать – кремезнішою. Оце й уся відмінність. Катрина, побачивши його, схопилася з місця. «Стійте!» – він схопив дівчину за руку. «Досить із вас однієї втечі. Куди вам іти?» «Я прийшов відвести вас додому, і сподіваюся, ви будете слухняною донькою і станете підмовляти до мого сина до подальших переступів». Я навіть не міг вигадати для нього належної кари, коли дізнався про його участь у цій історії. Він, мов павутинка, тремтить від одного доторку. Та ви по його очах розрозумієте, що він своє отримав сповна. Позавчора ввечері я привів його вниз, в стадовий внестілець і більше не чіпав. Гортуна я відіслав геть, тож ми залишились у двох. За дві години я покликав Джозефа, щоб він відніс Лінтона нагору. Відтоді моя присутність навіює йому такий жах, Наче він бачить привода. Я думаю, він часто бачить мене і тоді, коли поруч мене немає. Гортон каже, що він просинається і кричить уночі десь із години, як не більше, і кличе вас захистити його від мене. І дорогий він вам чи ні, а ви до нього підете. Віднині ви дбатимете про свого чоловіка, я передаю його у ваші руки. А чому би вам не дозволити, Катрині, лишитися тут? Втрутилась я. І не відіслати містера Лінтона до неї. «Ви ж їх ненавидите, отже й не скучите за ними. Для вашого нелюдського серця вони лише осоружний тягар». «Я збираюся здати Грендж в оренду», – відповів він, – «а своїх дітей залишити при собі. До того ж ця крихітка має відробляти свій хліб. Я не збираюся тримати її в розкошах та неробстві, коли Лінтон помре. Отже, покваптесь і збирайте речі, не змушуйте мене застосовувати силу». «Я піду» мовила Катрина. «Лінтон єдиний, кого мені лишається любити. І хоч ви робили все, що могли, щоб він став ненависним мені, а я йому, ви не примусите нас ненавидіти одне одного. І спробуйте тільки заподіяти йому кривду, коли я поруч. Залякати мене вам не вдасться». «На словах, ви виявляєте чудеса хоробрості», відповів і Гіткліф. «Але я не настільки вас люблю, щоб чіпати його. Ви з ним спізнаєте лиха». І не я зроблю його ненависним для вас. Це зробить його чудовий характер. Він зараз злий, як шершень, через вашу втечу та її наслідки. Не ждіть до нього подяки за вашу шляхетну відданість. Я чув, із яким красномовством він описував зіллі. Що він зробив, якби був таким дужим, як я? Потрібні для цього нахили він має, а слабкість лише зробить його винахідливішим. «Я знаю, що в нього поганий характер», – відповіла Кеті адже він ваш син. Але я рада, що можу його простити, адже знаю, що він любить мене. А за це я люблю його. Містер Гідкріф, у вас немає нікого, хто б вас любив. І скільки б ви не намагалися зробити нас нещасними, нас втішатиме думка, що ваша жорстокість породжена вашими стражданнями. Ви ж нещасний, так? Самотній, мов диявол, і такий же заздрісний. Ніхто вас не любить. І ніхто не заплаче над вами, коли ви помрете не хотіла б я бути на вашому місці дівчиною заволоділа похмура зловтіха вона ніби вирішила дорівнятися до своїх майбутніх родичів і насолоджуватися горем своїх ворогів вам зараз доведеться пожаліти саму себе сказав їй Свекор. якщо ви зволікатимете ще хоч хвилину іди відьмо складай свої речі вона з презирством глянула на нього і вийшла Поки її не було, я почала просити, щоб він узяв мене до буремного перевалу замість зіли. А вона може перебратися сюди. Але Гіткліф не схотів про це й слухати. Він звалів мені помовчати і вперше, насмілившись обвести поглядом кімнату, подивився на портрети. Розглядаючи портрет місіс Лінтон, мовив. Це я заберу з собою. Не тому, що він мені потрібний, але... Він рвучко повернувся до вогню і продовжував із тим самим виразом на обличчі, який у нього мав Позначити посмішку Сказати тобі, що я зробив учора Знайшов гробаря Що копав могилу Лінтону І попросив його скинути землю з її труни І відкрив її Спершу я не міг зрушити з місця Коли побачив її лице Досі її лице Гробар ледве привів мене до тями Він сказав, що обличчя зміниться, якщо на нього подме вітер І тоді я вибив одну стінку труни І знов присипав її землею Але не з того боку, де лежатиме Лінтон «Хай йому чорт!» «Про мене його слід би залити свинцем!» І я підкупив гробаря, що він відсунув у бік обидві труни разом. Її та мою, коли мене покладуть туди. Тоді, коли Лінтон до нас прибуде, він не знатиме, хто я хто. «Ви дуже зла, містер Гіткліф?» – вигукнула я. «І не постидалися тривожити спокій померлої?» «Я нікого не потривожив, Нелі», – відповів він. «А мені стало легше». Мені це десь спокій, а вам надію, що я залишуся лежати в землі, коли мене туди покладуть Тревожити її? Ні Це вона мене тривожила вдень і вночі 18 років Невідступно, безжально До вчорашньої ночі Вчора вночі я віднайшов спокій Мені примарилося, що я сплю останнім сном поруч із нею І серце моє спинилось біля її серця, а щука примерзла до її щоки «А якби вона обернулася на прах, чи ще гірше, про що б ви тоді?» – спитала я. «Про те, щоб стати прахом біля неї і все ж бути щасливішим», – відповів він. «Гадаєш, я боюся такої зміни? Я був готовий побачити це, коли підняв віко отруни, але я радий, що зміни не торкнувся її раніше, ніж мене». До того ж, не побачивши так ясно її незворушного лиця, навряд чи я зміг би позбутись одного чудернацького почуття. Це почалося дивно. Ти знаєш, я божеволів, коли вона померла. Невтомно, від зорі до зорі, я благав їй послати до мене свій привид. Я вірю у привидів, я певен, що вони можуть блукати землею. І справді блукають. Вони серед нас, поруч із нами. У день її похорону падав сніг. Увечері я рушив на цвинтар. Була заметір, як узимку, і пустка довкола. Я не боявся, що її недолугий чоловік так пізно вештатиметься біля її могили, а більше туди не принесло б нікого. Залишившись із неї наодинці і знаючи, що нас розділяють лише два ярди крихкої землі, я мовив собі. Обійму її ще раз. Якщо вона холодна, я подумаю, що це мене студить північний вітер. Якщо ж нерухома, то просто спить». Я взяв у гробарській коморі заступа і став копати щосили, і коли заступ брязнув об віко труни, почав працювати руками. Біля гвістків дерево вже тріщало. Ще трохи, і я досяг би свого. Проте раптом мені здалося, що хтось зітхнув наді мною, на краю могили, і схилився донизу. «Тільки б відкрити труну, – прошепотів я, – і нехай нас засиплють разом. І я ще відчайдушніше взявся до своєї роботи. І знову почулося зітхання. Просто поруч. Я наче відчув, як теплий подих відігнав крижаний вітер у бік. Я знав, що поблизу немає нікого з полотій крові, але з тою ж певністю, з якою ми відчуваємо в темряві наближення живої істоти, хоч і не можемо її побачити, я відчував, що Катрина поруч зі мною. Не під землею, а на землі. Несподіване відчуття полегкості заполонило усе моє яство. Я покинув свою страшну роботу, і мене одразу ж огорнув спокій, невимовний спокій. Вона була поруч і лишалася зі мною, поки я засипав могилу, і супроводжувала мене додому. Смійся, якщо хочеш, але я був певен, що вдома побачу її. Я знав, що вона поруч і не міг не розмовляти з нею. Діставшись буреного перевалу, я чимдуж кинувся до дверей. Та вони були замкнені. І пригадую, клятий Ерншоу і моя дружина не пускали мене в дім. Пам'ятаю, я спинився, щоб вибити з нього дух, а тоді поспішив на гору, до нашої з нею кімнати. Я нетерпляче оглядався довкруги. Я відчував її, я майже бачив її. І все ж не міг побачити. Мабуть, кривавий піт виступив у мене на чолі від розпачу й туги, Від марних благань дозволити мені хоч раз глянути на неї. Та вона не дозволила. Знову обернулася на того демона, яким часто була для мене в житті. І відтоді я невпинно, то більшою, то меншою мірою, так нестерпно страждав. Я, мов у пеклі. Мої нерви напнуті так, що якби вони не були сталевими, то вже б давно ослабли, як у Лінтона. Коли я сидів у дому з Гортоном, мені здавалося, що досить лише вийти на двір, я зустріну її. А блукаючи у везерсовому полі, я знав, що вона чекає на мене вдома. Ледве ступивши за поріг, я вже спішив повернутися. Вона мала бути там, у перевалі. Я твердо це знав. А коли я лягав спати у її кімнаті, мені було не до сну. Я не міг там склепити повік, бо тільки не ну, заплющував очі, вона вже була за вікном. Чи розсувала панелі, чи входила до кімнати, чи навіть лежала поруч, поклавши голову на мою подушку. Я колись у дитинстві. І я розплющував очі, щоб її побачити, і за ніч розплющував їх і розплющував сотні разів, аби кожного разу розчаруватися знов. Це були пекельні тортури. Я часто голосно стогнав, а той старий мерзотник Джозеф сумніву, думав, що мене мучать до сумління. Тепер, побачивши її, я заспокоївся. Трохи. Це був дивний спосіб убивати. Не просто помалу, а по крапленні, по крихті. Зачарувати мене оманливою надією на 18 років. Містер Гідкріф замовк і витер чуло, до якого прилипло змокле волосся. Його очі невідривно стежили за червоним жаром у Коменку. Брови, зазвичай насуплені, зараз зіпнулися вгору. Це пом'якшувало суворий вираз його обличчя. Але водночас надавало дивного неспокою і болісної зосередженості. Ніби чоловік спиняв всі думки на одному предметі. У своїй розмові він лише почасти звертався до мене, я мовчала. Дуже мені було не до вподоби те, що він казав. За якусь мить він знову задумано подивився на портрет, зняв його і прихилив до поруча канапи, щоб краще побачити. Поки він цим займався, увійшла Кеті і оголосила, що готова. Треба тільки усідлати поні. «Відійшли ж це завтра», – наказав мені Гіткліф. Потім, повернувшись до неї, додав, «Обійдетись без свого поні». «Вечір сьогодні чудовий, а у Боремному перевалі вам ніяк і поні не знадобиться. На ті прогулянки, які вам дозволять, ви зможете й своїми двома ходити. Ходімо!» «До побачення, Нелі!» – прошепотіла моя люба панянка. «Коли вона цілувала мене, її губи були, мов лід!» «Навідуйся, Нелі, не забувай мене!» «Не втніть такої дурниці, місіс Дін!» – сказав їй новий батько. «Якщо я захочу з вами перемовитися...» то сам прийду сюди. А в моєму домі ваші назирання мені не потрібні. Він дав дівчині знак, що вона йшла попереду, і кинувши на прощання погляд, що розкрає в серце, вона скорилася. З вікна я бачила, як вони прямують садом. Гідкліф міцно взяв Катрину під руку, хоча спершу вона нібито пручалась, і стрімко ступаючи, потяг її за собою до алеї, де дерева сховали їх.